що не ж пролесило, дочекавшись своїх, пішов за ними до хутора. От і бібікає, щоб виходили з хати. Дана заплющила очі. Господи, що зараз буде? Що буде? Тільки б вони накинулись юрковим слідом. Допоможи йому, Боже. Тіла Валерія Ткачова і Федора Лесика виявлені на хуторі повезли до міста. Димку поховали на сільському цвинтарі. Судити не було кого. дійшлись на думці. нещасний випадок. Громадянка Томка Калапуша пригостила гостей якоюсь неякісною наливкою зі своїх квіточок і сама ж випила з ними за свято. Якби вона спеціально хотіла отруїти МГБістів, то хіба ж пила б разом з ними? І насильно напоїти ніхто не міг. У хаті більш нікого не застали. Хоч навідались туди, коли тіла були ще теплими. Але в Туречах у цю версію ніхто не вірив. У селі добре знали, про властивості димчених вересових медів. Розділ шостий. Ловці вже нараз дихали йому в потилицю і хапали за п'яти. Але вхопити ніяк не могли. Піймавши облизня, поверталися назад. Він добігав до лісу і розчинявся у ньому, наче раптом перетворювався у лісового духа. розтікався по деревах і кущах, перевтілювався у дикого звіра чи пташку. Вони вже знали всі яри й ярочки, всі потаємні стежки у лосиному урочищі, розставляли на них капкани й сельця, обстежували кожну п'ять підозрілої території, навіть щупами проштрикували землю, як сіно у шопах. Намарне. Та їхня зграя усе збільшувалась, і їхнє дике полювання на змії Бора ставало все азартнішим і лютішим. Він водив їх за носа, а доводив до сказу. Тієї ночі вони були не тільки за ним, а й перед ним. Двоє закляклих і задобілих від нічного провесіннього холоду стрибків сховались у лісових засідках на відстані кількох метрів один від одного. І він виперно згущавений і зразу ж зник за колючими заростями ожинника. Але чіпке око одного з переслідувачів встигло зафіксувати його на нижній гілляці старого дуба, що похмуро-чорнів за ожинником. Стрибок кинувся слідом, поліз на дерево, видерся на самий вершечок, поводив звідти ліхтариком по всій кроні. На ній голосно скрикнув і залопотів крильми якийсь великий птах. Але зміїбора не було. Містичний страх охопив азартного переслідувача. Він аж затремтів і дуж поспішив донизу. І тільки коли зіп'явся ногами на нижню гіляку, відчув, як з дупла у порепарному стовборі могутнього дуба, що з'яло якраз над нею і війнуло порожнечою. Інстинкт мисливця за людьми підказав завзятому стрибкові, що це незвичайне дупло. Але він не вистрелив. Змієбора наказано взяти живим і навіть не присвітив у тому торошну порожнечу. Хутко зістрибнув на землю і побіг до своїх. Та з цього моменту Дуб став головним об'єктом його стеження. За голову повстанського ватажка обіцяли винагороду, і він конче хотів її отримати, неважливо, грошима чи підвищенням послужби, аби відзначитись. Відтепер це вже було тільки питанням часу. Дупло і справді слугувало входом до Криївки. Під ним, у могутньому, в кілька чоловічих обхватів стовбурі аж до самого коріння вибрали дерев'яну серцевину. У стінках того прямовисного лазу зробили зарубки. Такі собі імпровізовані сходинки всередині дуба, від крони аж до маленького підземелля. Це була найпотаємніша краївка, підземне пристанище Змієбора і мозговий центр повстанців. Тут зберігали документи, друкували листівки, малювали плакати. Люди із села, які восени приходили ворочище збирати ведмеді, навіть не підозрювали, що розміщено у них під ногами, і що приховано у стовборі найближчого дуба. Стояла остання квітнева ніч. Двоє ловців, тих самих, які розгадали таємницю старого дуба, заховалися пообіч ожинника. Вони вже третій день приходили сюди і чекали, вперто і терпляче. Змієбор не появлявся, але вони знали, мусить появитися, мусить. Кортіло пробратися у краївку і влаштувати засідку – Безпосередньо в ній. Там, очевидь, тепліше, та і це гарантувало б стовідсотковий успіх. Але вони знали. Повстанці, полишаючи Криївськи, нерідко заміновували їх. Тож ніякої гарантії, що у схрон можна потрапити живим і неушкодженим, доводилось тільки чекати неподалік. А він випірнув з-за як тінь. Жодна галузочка не тріснула під ногами, жодна нічна пташка не пискнула з просонням. Хутко промайнув повз засідки, вхопився за сучок на дереві, підтягнувся і спритно, як вивірка, витерся на гіляку. Вони кинулись до дерева водночас, мало не збили один одного з ніг. Із дуба пролунали два постріли, і переслідувачі попадали на вологу землю. Та вже опускаючись у дупло, Смієбор помітив, що за навколишніх кущів піднімається цілий загін ловців. Вони щільним кільцем оточили дерево, але жоден навіть до дупла піднятись не встиг. Вибух сколихнув передсвіданкову тишу, високо підкинув і розкидав по лісу сніп колючих стебел з набухлими зеленими бруньками.